Patsi Vrinhoa, e, egunon? Egunon? Zurekin e, Liga ipatu behar dugu, Bistandena eta Berritz hasiko baita haste buru untan, Oztirialu berean lehen partidarekin. Nola ikusten duzu Liga galdera undi bat asteko Nola ikusten duzu? Hora iru hilabeteko, Antsu iru hilabeteko pausaren ondotik? Zertan dira gauzak, nori kalte egin dion, nori ez ikusiko da lehen partidetan pentsatzen dut, baina nola ikusten duzu? Ebe nustez talde handiek e... Benefiziatu dute pixkat ligaren pausa horretaz, zenta, zenta badakigu jokalaria ondibatzuk uh, zauritu zirela justu behin zin, kasua da luiz zuarezen zat uh, Bartzelonan, kasua da edena zagen zat uh, Real Madridan, eta bon, haiek lortu dute zaurietatik berri zetortzea konfinamendu garaian, eta hor presti zenen dira liga berri zasteko, beraz uh, talde handiek beneficiatu dute pausa horretaz, aldi gero ikustekoa da, segitzekoa da, bost aldaketen uh, kasu hori, Kasu horrek nola alatuko duen jokoa entabon behar ba, talde tipiek. Borkatzen alko dute gehiago, talde handien kontra, bost, bost aldaketa egin ez hain zinetik uh, iru ziren. Hori da, aldaketa hori neugri behietan da lege aldaketa hori da bost aldaketa egiten alko direla. Favorituetan, metzi Barcelona eta Real Madrid? Hori da, Barcelona eta Real Madrid. Bon, biak uh, irugajena baino amak bat pundu dozortzi pundu gehiago ituzte, eta sebiak da irugajena ja ustue helenaintzinan beraz bai inustez biak biak bohokatuko dira leentokiarentzatuka era arte barcelonako hartusuen leentokia justuko finamendua zeaintzin ira bizi zure jaren kontra bat zero marcho estapenian eta eta hala ikusiko justuki, hori hori zehonen duen justuki borkaori nola bien artekoa izanen balin badan nola ikusten duzu gutegien aldetik eta Esta dikantzo, ez da ezin da ezan, sobera, urteaz tapenetik ez duzinez logika bat segitu <gülüyor> bian ibilbideak, behar ba, behar bat zeronak abantaila txekibat edo ezin da ezan. Eta publikori gabe jokatzea, zure ustez norrendako ona da edo ez da ona? Eta ustez biziki berezia da denentzat. E, e, Espainian ez da frantzian den bezala kampo e, etxietan aritzeko e, kultura hori e, Publikoak, uh, zagoetik egiten duerik gehizki, edo hola, ez da sankzio punizio kultura, ez da joko kampo etxietan aritzearen kultura, ez da. Bela zen ustez, jokalari guzientzat, edo beden Espainian aritu izan diren jokalari guzientzat berezia izanen da. Ego, sigur da, kampunu bat anaritzea, mila tokiko eh, Europako zelaia ondienean jokatzea dena hutsik, uh, ishiltasunan, zinez bitxia izanen da. Ekin ja, behar da, badera ere aintzineko uh, bat Camprun, uh, uh, zenta 2008-2006 pianoste dut. Las Palmasen kontraritu izan ziren Camprun uh, uh, uh, Barcelonaan pixkat uh, uh, manifaketa dena bazirelarik. Uh, Publikorik gabe bai? Publikorik gabe bai. Kirolaren atalarekin uh, bukatzeko, doiduia uh, Euskal taldeagaipatzeko gehi batzeko, donosteko egala lauga gen, ikusten duzu uh, posto horiat hori bai, da, babai Nikbai eta hori da gaian ambizioa e, itzegin dute Mikel Oyarzabalekin or e, joden astean. Eh, hala ko kapitaneanrekin ta berak jentza utzen ezuela, ez ez beste beste opziorik ikusten. Horizera hien helburu nagusia eta bon, e, Europako da Championsko tokia lortzen, ez bazuten lortzen, ezutela etziela ez Heko Coparen finalen tokia lekinor ber behar zutela Europako kalifikatu. Eta usteduzu lortuko dutela. Oni ustez bai. Kiroletik aparte, beraz berarengako grupo pu, erabakidea publikorik gabe jokatzeko, Frantzian erabaki zen ez jokatzea, e, zer duzu ohtas batetik publikorik gabe jokatzea zer ekartzen duen futbolari baina bereziki telebistak gaina hartzea, televistak manatzea futbola. Bai, bai. hori da, ene ustez lanje nagusiena da televistak eta eta azkenean futbolan dirua da duten jendea. Gendu hori hartzea publikoa ez dela berajeskoa beren diloa egiteko eta hor ikusi dugu ligak Espainian gehituko dituela publiko dituko duela publiko virtuala irudietan hartu itustete uh, FIFA Joko videoko zelaien uh, soinu guziak eta gehituko dituzte soinu birtualak Beraz, uh, be, jendeak, bere telebistaren aintzinean, uh, uste izanen du egiazko partido bat ikusten alko da, bo, autua izanen da, edo partidoa isiltasunan begiratzea, edo, edo virtuala, publiko-birtualarekin, ta soinu-birtualekin ikustea. Baina hori da lan jean nagusien, ada futbola dirustatzen dutenako hartuko dira publikoa ez dela bortzaz beharrezkoa dirua egiteko, eta beraz, be, segitzea kultura horrekin. Uh, eta eta ala da, batxi? E, publikoa ez dabe hagezkoa? Publikoa ez dabe hagezkoa, benen, bon, hori, ikusi dira, jadanik, ikusi dira pintada eta, um, eta bandera batzuk uh, baieka zen eta, eta, eta bon, eskoalegian ere, e, janez, uh, ez dela futbola itzultzen, zuen negozioa da itzultzen, zuen zuen industria da itzultzen, eta, bon, e, azkenean, jarri zailen zat, normala da, pozizioa hori, eta, eta, eta ulergarria da. Eta e, ulerzen zuzuk? Hainik ulerzen du da, baina junt, eta haien gibiretik naiz. Begiratu duzu partida bat uh, telebistan, uh, adibidez, Alemaniako partida bat uh... Begiratu dut uh, lehen mitana, lehen mitana, baina lehen partidaren lehen. Partida, lehen... Alemanian ere soinua, publikoaren soinua oui. uh, ez hartzen dute, ez bat duzu ongi begiratzen, ez zire hartzen ez dela publikorik? Egia, egia, egia, Be, ba, beha, orta lakoa egitenuan hori zela riskoa, zenta, zenta egiazko simulazio bat izanen da, futbola, futbola, futbolaren giroa simulatuko dute, Uh, egiazkoa egonen den bakarra izaren da zelaia eta, eta hori da, handiak da, inguruan den kultura eta giro guzi hori eta jahaitzailean eta kopen eta eta musikaren uh, giro hori ba, simulazioa izatea hmm. Ulerzen dut uh, futbolaren industria gaiten dut zularik aldi berean uh, futbolaren industri hori behar da uh, gaur egun uh, den sistemaren dako, eh, funtzionamendoaren beraz, uh, uler daiteke ere Um, bai, Espainian astapenetik, bo, jakimagada futbolak Espainian, dela barneko produktuaren euneko bia guti uh, gura bera. beraz, negozio biziki importante bat da, eta, eta Javier Tebas ekligako lehen dakariak, astapenetik hain zuen uh, miliak bat euroko xifra uh, partidua futbola, ez bazen hitzultzen uh, miliak euro galduko zuen uh, Espainiak eta taldeak Uh, futbola ez bazen hitzul zen, beraz, zifra horrek, zifra horrek, beldu egindie taldean hitzai astapenetik, eta sartu da, irin Lozano, uh, pixkat kilor ministroaren ekibalentea Espainian, eta berak lortu du Liga eta Federazioa mahi baten inguruan ezartzea, eta algarrekin lan egitea, eta dena futbola berriz beraz, izan da, futbol munduko eta politika munduko bimundu horien arteko elkarlan bat, futbola berriz hitzul zeko, zenta, erriaren zat, ere, futbola garrantzitsua da. Uztuzu, gaur egun, e, frantziako ligak, lig bat, horrek e, deliberatu zuen, hortan e, ustea txapelketa e, pandemiaren asieran eta beraz e, zirak liago hariko. Uztuzu, horrein dolu dutela, ikusiz Portugal, e, España, Italia, behitzazen direla? Eztaki dolu duten, bi, bi posizioak uler garriak dira, ez astea ahazoin, osasun da, behiz astea ahazoin ekonomikantzat aien entzatura da, bi, bi posizioak uler garriak dira. Ene ustez, dolu bandut ere, beti, beti gordetuko dira osasunaren aztakularen gibelan, beraz, bo, ne horkeztu, no, obek ieran beti denek ahazoinak nendute, Eta Europa, hartzen mali madugu, berosotasunean, bo, menturaz, frantzian, ganen dugu, Europa'n izen bat egiten ari dena PSG da gaur egun. Ustuzu hor kaltetua izanen dela PSG? Eh, uh, zututjoste bad, segidan berbadabai baino bainan haien proiektua, haien proiektua honago joitzen da. Chico Champions League-a saiemanen duelu mundutan eta bakai izenena 2017-18an normalki eh, edan zugu jago kanen ditugu FIFA mementukotz, ikusiko e, dugu, ago jilan zagoetan tolatuko duten ez aurtengo txampionza buruzeko, behin ango, aurtengo txampionza buruzeko, behin ango, aurtengo txampionza buruzeko, behin ango jilan behar, duela, baina ango, ikusiko. Erit moaletik eta... Yeah. Aste buruntan asiko da liga, egan duzu bat dira bi posizio, eh? eta zaleak nero ustez ere bi posizio horien artean aktuak dira, batetik nusaz, konten dira, zein eta begiz dute horien talde maitatuena, eta bitik eh, ez dira konten ez dutelako zuzenean eh, ikusiko. Zu konten zira, asten delako? Bai, bai, konten naiz asten bai, bai, be... Futbolak ere, jakin mirag da, parte hartu duela Espainian. Futbola berri jende hoartzen da, bizi normalara berrizitutzen nantzirela konfinamenduat agero, eta konfinamendua biziki izan da Espainian, zen Europako konfinamendu latzenetariko bat. Eta beraz, futbola berri zastearekin jende hoartzen da, bizi normala berri zasteen aldela, ateratzen aldela, ikusi e dugu, aste azkenean asizela baiekazen lehen partida, eta hori ikusten zen jendea, balkoinean bere, bere semealarekin labarekin aprobetxatzen beraz, bon jendea huartzen da, bizia berrizazten dela. Bukatzeko, zure lana da ere, segitzea, hor Madri azperendako AFP zer gizaren da zure ondoko lanak akotzen artean, zenta pentsari itxiak dira? Bai, dena itxiak da. Be lana segituko dugu, baina konfinementu egin egindu gubizio konf, eta Eta telefono eta hala, entrevistak telefonoz lortuz, eta hala, entxatuko gira segitzen, albez, hala. Eta berantetxeo zu berriz, parez-parekakoa? Hori bai, hori bai, argundez behar dira da, dugu, sortzen dugun leglazioa jokalariekin, entrenatzeilekin, egiazki, eta telefonoz ez da bat ere gauza, bai, hori hori berantetxe dut. Ondoko, ondokoa izanen da zidanena, pentsazen dut zuretako, zenta zein eta duzu eh, Real Madriden den Ba, bai, be, Liga denboran biat dizastean, txampiontza darari klabaldi beraz, beraz, beraz, bai, zidan, zidan ikusten ere berantetxe dut. E, Noizuaz berriz Madridera? Ekaina bukaeran, espero, edo, edo orf, bizikifite, beraz, beraz, beraz, ikusiko, ikusiko, ikusiko noizu usten diguten berriz dretsua eh entra mundu dena joita berriz edo edo beraren kalera joita berriz irreportaje egiteko futboliekin edo jendearekin. eh uh, ikusiko bai irreportaje ere irreportaje ere plandetzi du Askaso. Asteko santza izan dugu be, hemen kapatu zaitu Euskal Euskalegian Patxi Evrignon milesker korekin strategik eta laster Milesker